Selam aleikum të nderuar televizionistë Paşa Mëshira dhe begatita Allahut, qofshin me ju. Mirë se takohemi në emisionin tonë dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Pyetjet që ju adresoni në postën tonë elektronike pyetjet@csvs.com, ju përgjigjet donjëri nga mysafirët tanë. Mesafiri për Ponte është studiuesi i Islamit Hoxha Jonin nderuar Ekrem Avdiu. Tashmë ju jeni mësuar ta shihni këtë nëpërmjet emisionit që ai trajton tema të ndryshme. Bëj fjalë për emisionin Art i Mirsjelljes dhe atje ku burojnë virtutet. Asalamu alaykum i nderuar dhe mirëse erdhët. Aleikum <tës> salam, <tës> dhjoj falënderit për ftesën. Besoj se me ngjësi do i përgjigjeni pyetjeve që tashmë na kanë arritur në studian tonë. Gjithsesi.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 Ai më të vërtetë thet ashtu. Kur një gjë i thuhet se është çndrim ekstremist, ai më të vërtetë duhet të jetë i kthill, nga se jo rrall hasim në përditshmërinë ton çka diçka të kualifikohet si çndrim ekstremist, ai më të vërtetë nuk është çndrim ekstremist, por çndrim të themi burimor islam, shembull. Për këtë arsye insistimi im në vazhdimsi është që gjërat të kualifikohen prej njerëzve të thirrur vepër prej ekspertëve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 ka rrezatuar humanizëm, mirësi, butsi, paq, mirësjellje e kështu me radhë. Ngase nuk ka mundësi dhe nuk mund të ndovë realisht që një e, besim, një fe, një religion, një sistem vlerash i cili objektivt të vetin madhore ka ruajtur jetën e, e njerëzit, të njëjtën ta cënojë në në ndonjë mësim i cili është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 jetën dhe veprimtarin e Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem, i cili ka qenë njëriu i cili gjithnje të mirës e përgjithshme i ka dhenë për parësi para të mirës vetanake. Gjithnje është lodhur, është munduar, nuk ka pushuar asnjëherë vetëm e vetëm që njerëzit të ndriqohen me dritën e odhëzimeve hyunare me cilat a i ka ardhur. Dhe njerëzit të cilat inspirohen për e këtyre mësimeve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 nga se Islami si teori, do të thotë nëse dikush don të të diskutojë rreth Islamit, pse një gjë është kështu apo ashtu, e vetmja mënyrë që Islami të përfaçsohet është nëpërmjet fjalëve të Allahut dhe nëpërmjet veprimtarisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilën ne e quajmë hadith apo sunet. Ekziston edhe gjëja tjetër, që është konsenzusi i, i dietarëve islam, i juristëve islam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 E vërtet që Islami ju mveshën padrejësit të shumta. Njëra ndër këto ishte edhe terrorizmi. Të rimentanin e bashkëbiseduam në lidhje me terrorizmin, por unë doja të analizoj pikërisht tek paqja. Çfarë na propozon Islami, të cilojmë të drejtat e tjetrit apo të i respektojmë ato? Na konkretizoni diçka praktike. Po, s'ka dyshim se ashtu e... siç edhe vetë është natyrshmëria islame. Po. Islami, Islami dhe paqja kanë shumë çka të përbashkëta. Ose mund të themi se Islami është paqja dhe paqja buron nga Islami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 Në vonërië 10 vjeçare Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka zhvilluar luftë, luftra kundër Qurayshitëve, kundër fisëve nomade në Gadishullin Arabik, kundër persianëve, kundër Bizantinëve e kështu me radhë, megjithatë, të gjithë të vrarë, të gjithë të vrarrit, të them thot nuk e kanë arritur një mishin prej të dy palëve. Gjothë çfarë është një gjë vetërtet ç ç ç flet ç fletën vetë se sa sa në mënyrë humane Islami e promovon edhe luftën, prap po them si alternativë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 i acinuan dignitetin njërzorë që e kështu me radhë, me gjitha të kur i erdi, koha dhe mundësia, a i as njëherë nuk ku hakmarë për vetën e vetë. A i as njëherë të në thotë nuk është hakmarë për vetën e vetë, nga se, nga se synimi i ti ka qenë që njeri u të përudhët të gjerë rrugën e drejtë dhe në këtë formë ati nuk, i ka, nuk ka qenë e zhvilluar të aj, në, në ndjenjen e ti, a i ndjenja për, për hakmarja ose për shfryri në mlefit në rast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 Dy rekate pas farzit të akşamit të 10 dhe dy rekate pas farzit të ijtis, këto janë 12 që quhen sunetet e rregullta, sunetet përcjellëse të namazeve të kohëve respektivisht të farzave të namazeve. Dhe njeriu i cili do të vonë të arrijë këtë këtë shpërblem, është mirë që në kushte normale të mos i lëjë pa fal këto 12 rekate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 po me gjitha për për të e përto, ofron shpërblim të ma. Urojmë që t'jemi për atyre që për të të të shpërblehemi. Dhe ashtë Allah, fë që përra. E letëzojmë pjytjen në vijem, një të rishikuhës të të kështu. Kam dhe gjuar se kur lindin fëmijet, është mirë të presim kurban. A është të sakt kjo dhe nëse po, kur duhet të bëjmë atë? Ne në gjuën tonë, fjalën kurban e përdorim, për të gjitha për, format e fer për ullje, ose adhurimi, ose mirënjojën dhe Allahut fuqiplot. Dhe në rastin konkret, me rastin e lindjes së fëmijës, në shenjë mirënjojën dhe Allahut fuqiplot, therët kurban, a i që ne i themit tash kurban, quhet akika, dhe therët një dash ose dele për vajzë dhe dy për djalë. Kjo bëhet në form të, si form e shprejës e mirënjojës dhe falendërimit ndhe Allahut, për mështë, atë dhurat të qmueshme, kërë kemi parasysh se për i mirësive më të më dha të jetës e kësa i bote, pa dyshim se janë fëmijat, dhe gjdo njeri që e ka prijetuar këtë mirësi, e di se sa dhurat të qmueshme është që Allah t'i dhurajt dikujt fëmi. E ajë pastaj në shenjë korekcije dhe mirë njohje, e dënë thot e, e pret kurbanin ose dy kurbanat, akikën, për fëmijën, ma shkull, ose një për, për f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 e zanafilën e ka prinë udhëzimit të Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem e në kunën e një transmetimi të çendron se njëri prej sahabeve ka thënë i dërguari Allahut na mësonte istiharen ashtu sikur se na mësonte surat e Kuranit që do të thotë mësimi i sureve të Kuranit ka qenë një gjë e rëndë ndaj e përditshme është praktikuar shumë kësaj Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem i ka këshilluar dhe i ka i ka orientuar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 Kjo vjen për njeriu i cili vërtet është është i inspiruar, i frymëzuar, për njeriu i cili është i dirigjuar me shpallje. Është shumë vallëstore që njeriu në rast të dilemave të ndryshme të drejtohet Allahut fuqiplotë dhe të thotë Allahojim, nëse kjo është më mirë për mua, më mundso, po nëse nuk është më mirë për mua, atëherë mos më mundso kët, po më mundso ma hayren, mundso ma të mirën, se nganjëherë ndodhemi, ndodhemi në ashi situata që E kemi dilemën mes dy, tri, apo katër zgjidhjeve, ku mendojmë, ne mendojmë, se ndoshta njëra për i tyre është mirë, këto tjerat nuk janë mirë. Mirë, po e gjithon mundësia që asë njëra të mos jenë mirë për neve. Dhe të gjitha tjenë të, të damshme. Me këtë rast, ne i dorëzojemi vullnetit edhe fuqisë a Allahut, duke e kërkuar gjithse si mirësin e ti, edhe mëshiren e ti, që ajtë na odhëzoj, ose ka cila është më e mira për i tyre mundës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 A ka ndonjë kusht të veçantë? Istihara nuk ka kushte të veçantë. Do thotë njeriu, madje disa edhe e kanë keq kuftuar, kanë menduar se pasi ta falësh istiharën ose ta bësh doan istiharës, ka me të ardhë ty si një formë inspirimi ose në jum, në formë ëndrre ose kështu me radhë. Jo, ajo nuk ndodh. Pasi që ta bosh istiharën, prap mendo cila mund të jetë më e mira për ty edhe, edhe nisu, mbështetu në Allahun edhe nisu. Me këtë rast Me këtë rast, nëse kështu, kështu vepron, atër s'ka dyshim se njësja jote dhe angajimi jëti më të tjeshën, do tjeti ibekuar me, me lejën Allahut. Dhe ajo që ndovë, pas taj dije se Allahu e, shpresoj të këtë qenë, do më thonë, u dhëzuesi jëtë në atë të drejtje. Nëse prapë vren njëri hamendje, vren hamendje në, në vetën e ti, a koma vazhdo në ajo pasiguria e, mungesa e vendosëmëri se kështu me rallë, nuk prish punë, pa ndo një afat të cakt Absolutisht nuk prish punën. Pastaj këto dua të potencoj kalim thënë një gjë tjetër që është shose është e rëndësishme. Istiharen nuk duhet ta praktikojmë vetëm në gjëra të cilat neve na duket se si janë të rëndësishme vendimtare, gjëra madhore. Edhe për gjëra të thjeshta, nëse kemi ndonjë dilemë, nuk prish punë ta praktikojmë istiharen. Nëna më thotë të thjeshta, por çemund të jenë. Po. Përkundrazi, përkundrazi, u mund fash në fillim istihareja strokitja në derën e Allahut fuqiplot. Kurr nuk është tepër të trokasësh në derën e e bujarit, e të gjithë më shirëshmit, e ati që posedon që dhe gjë, edhe jepë sa të karkoj njerësi. Ho gjindëruar i keme edhe disa pyytje, por do të rikëthejeme pas pak, për t'i lezuar ato. So. Të dashu të reshikuës, ju një oftoj që tani do të bëjmë një shputje të shkurëtër, por sigurisht ju duhet që ndroni me nëse, sepse ne do të rikëthejeme këtu, për të vazhduar me pjesën e dytë. Selam Aleikum, të dashur tele shikues, rikthehemi sërish në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni. Për asaj që e kuptua dërmetani me mua në studio studijesi islamit, hojja Jonin Dëruar e krem Avdiju. Hoja nderuar pyetja radhës është kjo. Thot një tele shikues kur bisedoj me disa njerëz rreth islamit, ata më thonë se praktikimi i islamit është shumë i vështirë dhe duke çensitë i tillë edhe kufizon njeriu. Sa është e vërtetë kjo? Po, s'ka dyshim se një gjë e tillë nuk është e vërtetë. Postasrisht kur kemi parashyr disa xhana, ajo e para dhe më e rëndësishmja që duhet asnjëherë të mos e harrojmë është origjina e Islamit. Islami është ligj, të cilin e ka shpallur Allahu fuqiplotë. Është të tërsi vlerash, është kodeks etik, është udhëzime të adhurimeve, të besimit e gjithë më radh. Të gjitha vijnë nga Allahu fuqiplotë, ndërsa Allahu është i gjithdijshëm dhe i gjithë mëshirëshmi. Kërë kemi paras ju se Allahu i ditë të gjitha, pasaj dhe mëshira e ti është vërehet, nuhatet në të gjitha anët, nuk ka mundësi që Allahu të përshkruaj dispozitat cilat janë të pakapshme, të pa arrethshme, të paralizueshme, apo madje edhe të pa përstatshme për jetën e njëriut. Islami është i rëndë për atat cilat preferojnë ose favorizojnë jetën në anarki, para jetës me rregulla disiplinë, udhëzim e kështu me radhë. Prandaj, Islami shikuar nga jashtë njeriu ndoshta mund të trembet prej tij, kur e shese është një tërësi obligimesh për veshtierash. Ky është një aspekt i Islamit, ngase do të ishte gabim që ne ta prezantojmë Islamin vetëm si tërësi obligimesh. Përkundrazi, Islami është tërësi e vlerash, tërësi sjelljesh etike bindjesh e këtu me radh. Por nëse ndalemi te obligimet, nga se aty njerzit më tepër fokusohen kur e, kur joja dëshirojnë të të dëshmojnë se si Islami është i rand dhe i papranueshëm ose i paritshëm, pa edhe obligimet nuk janë të tepërta. Ne jo radh ndodh që njerzit të çuditëm thot, pesë kohat, çdo ditë pesë herë në dit falesh, po. Madje shumicën e herave shkon në xhami, po. Madje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 e ki një kufi parandaluës, të dytin mund të jetë paralajmruës, ku e di nëse qka, ma i fundit fare, nëse a i shkilet, atër njeri u shkonë në gremin edhe në këtë rast ma jetëa e ti në shumë të në rastet edhe nuk ka kuptim. Kësisoj ato, ato kanalizime që i jepi islami, pa dushim se i jepin formën edhe kuptimin matë mirë jetës njeri. O gjendëruar, Allah ju shpërbleft, një të lishikues është interesuar të ja komentoni kë këtë...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 e ka favorizuar, ka insistuar, ka kërkuar për itharve të vetë që të martohen. Ngase si martesa i ka në përvet të martesës arrihet realizimi i disa objektivave. E njëri prej tyre është vazhdimi legjitim i llojit njerëzor, njerëzit të shtohen në mënyrë legjitime. Edhe tjera është që e, njerëzit të kufizojnë nevojat dhe knasit e tyre, të kanalizojnë ashtu si është më smiri, që arritja e knasive të më së bëhet në form të pa, të pa kontroluar nga se pasojat pastaj janë jan shumë të rezikshme pasasaj edhe ne jemi dëshmitar të gjeraj që po ndodhin në rafshin global, në përgjësit. Qëlimi praj islamit me kërkesën për martes është që të sigurohet një njëri i pastër në vazhdimësi dhe një kosisht edhe të ruhet morali i individit e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 Na jetin e fjalë, cek e qartë se Allahu është i gjërë në mirësit e ti. Pa dushim, pa dushim. Andaj duhet në nënkuptuar dhe këtë. Pa dushim. Në anën tjetër e vrejmë njeri ju de, penges për martesën, ndoshta për jetën bashkëfërtore i ka mundësit. Mirë po vetë aktin e martesës thotë nuk mund të akryu e nga se nevojitën paratë të shumë ta, gjatë që nuk është e vërtetë. Nga se janë vu standarde të pacena të dasmave të shtrejta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 Krijojm familje të të lindin fëmijë, mënyrca ta fëmijë të edukojnë edhe të bëjnë individ të frytshëm në shoqri. Niteli shqiptar tregon se nëna e tij është operuar dhe duke qenë me plagë normalisht të që nuk mund të bëj namaz, ka ndodhur që brenda një jave nuk e ka bërë as një namaz. Si shpjegohet kjo, është të liruar nga namazi apo jo? Jo, njeriu por derisa por derisa mendja ne ka të shëndosh, por derisa mendja ne ka të shëndosh. Pavarësisht gjendjes së ti fizike, e kan për çellim pjesës tjetër të trupit, nuk lirohet nga namazi. Mirpo, edhe në kët rast janë alternativat që ofrohen, nga se për dikë bëhet pastaj e paarritshme ose e pamundshme çndrimi në këmbë ose shkuarja në ruku ose në sejdë, format veprimet, e veprimeve të caktuara të namazit, atëherë në këtë rast i jepen alternativat, ai që s'mund të falet në këmbë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 por duhet të falet në formën cilën ja lejon, ose ja, ja, ja bon të mundshme gjendja fizike. Ma t'ja dhe nëse s'ka mundësi të marrë abdest, i mundëso të e mumi, ose do në thotë veprime tjera, por qëllime është që namazit të mos lihet në asë një mënyrë ojë ndëruar duke qenë se emi njerzë ndonjëse dhe shpesh herë them edhe të gabuhesh ndaj tjetrit një televizikues tregon që ndihet keq pasi ka bërë dëm dikujt dhe thot çfarë të bëj në këtë rast të shkon ti kërkoj falje apo si si duhet të veproj kërkoj një këshillë nga ju është shumë është shumë normale se edhe e gjithnjëherë se asnjëri prej ne nuk është i pa gabuar sa derisa jemi të kthill atëherë prej neve e rijevën, burojnë veprime pa të pamatura ndaj të tjerëve, ato mund të jen ofendime, fyrje, ngacmime, provokime, mund të jenë ndoshta edhe më të mëdha se këto, ndonjë ndonjë padritsi e drejtpërdrejtë që i bëhet tek shtu me radhë. Dhe këto janë në një farë mënyre në, kuf, në kufi të tjera të natyrshme tek njeriu, tek natyra njerëzore. Mirë po, kjo nuk do në thotë se veprimet e këtilë haja në legjitime, edhe njeri u kalon pa undëshkuar për to, për kundrazi. Mirë po, në rastin konkret, prap është shumë pozitiv edhe shumë e mirë, kur njeri unë e brejnë ndërgjegja e, pra të që ka kaluar, pra të që ka vepruar në të kaluarën, nga se, sigur se, ka thënë Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, el birru, hosnul khullok, ba mirësi, është sielja e mirë nëse donë e të dish se çka është bamirësi, çka është uh, në gjuhën e vjetër çka është sevap. Sjellja e mirë është sevap. Nëse don ti me fituresh problem, me bove për të mirë, sillu mirë me njerzit. Ndërsa e kundërta thot ul ithmu ma hak fi nafsika wa khift an yatla alayhi an nas, ndërsa mëkat, është një definim shumë interesant i mëkatis. Thot ndërsa mëkati është ajo e cila të bren në shpirt, nuk të lë rehat dhe nuk ke dëshirë se njerzit ta kuptojnë ata kanë ke bën një veprim, ke fol një fjalë, ke pas një një çndrim çfarë do të thoft, i cili të pengon vetë tash e bind se ai nuk është në rregull. Njëkohësisht nuk ke dëshirë që njerëzit ta kuptojnë se ti ke bërë asnjë veprim, ose ke fol asnjë fjalë as i fjall, ose kështu më radh. Do thotë kjo është mëkat. Megjithatë ndodh, edhe shuçyr që ndodh, që njerëzit të pendohen, edhe njerzit të bren ndrzhëgja për mëkatet e bëra. Në rastin e kthill, nëse mëkati ose padrejtia ose ndonjë e keqe ose fjalë çfarë do të thoft ajo? Ja,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 është më lehtë që njeriu të kompenzohet në këtë drejtim. A nëse është edhe me pasoja të prekshme materiale, atëherë ato pasoja gjithashtu duhet të kompenzohen. Do thot, varësisht në çfarë forme është bërë dhami, ashtu duhet të bëhet edhe kompenzimi. Mir po këtu paraqitem pastaj edhe disa probleme tjera. Nëse unë të kam përgojuar ty ose kam shpifur diçka për ty para 10 viteve. Sotm vjen keq, mir po nëse vi të tregoj mund të jenë rregulluar raportet mes meje edhe teje ose mund të kemi të mira nga se ti nuk e di çfarë ka bërë unë kundër teje. Nëse tash vi un të të kërkoj falje. Ka mundësi që të prishën raportet tash? Sigurisht, mund të ndodhë që të përqahemi. Absolutisht. Çfarë duhet të veprojmë në kët rast, ngasë janë dy xhana këto. E para ruajtja e raporteve të mira që ekzistojnë, por njëkohësisht edhe rrafshitja e asaj llogarisë së kaluar. Atëherë në këtë rast unë kërkoj falje prej Allahut nikosisht duke shfryzuar çdo rast që të lutem për mirëqenien tënde. Ço të lutem për tyçka është mirë më mirë, duke u munduar që nëfarë mënyre të shp të shpaguaj atë atë keqçe që e kam bërë në të kaluarën. Ose nëse nëse e kërkon nevojë, do të thotë dhe, thot dhe jap sadaka në emën tëndin. Do të thotë shkoj e jap një lëmoshë, ndihmoj një të varfrin, mirë po themu Allah këtë shpërblim që për këtë vepër, nëse e ka merituar, i adhuro vëllejtitim të cilët ndaj të cilët kam gabuar para dhjet viteve nëse janë pasojat këtylla të pa të prekshme jo materiale, nëse janë pasojat materiale, atëherë duhet të gjendet metoda prapë duke patur parasysh mosprishjen, mosprishjen e raporteve të tanishme, ç't kompenzojë atë dëm, qoftë edhe në formë anonime. Shembull, nëse të kam dëmtuar materialisht për një kohë të caktuar,